Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Pyt vëllai musliman për gjykimin që ka lënë si namazit. Unë nuk jam as i para as i 10-të as i 100-të që pyeten për namazin. Jan pyetur para me shumë shumë shumë shumë njerëz të ditur edhe pse unë nuk kam raunë në tyre. Edhe kjo çështë beso se është qartë. e qartë. Megjithatë, domethënë unë për të përcjellur atë dëshirën të juaj po ja përgjigjem. Lënsi namazit vëlla musliman quhet mos besimtar. Quhet mos besimtar lënsi namazit. Sepse profeti sallallahu alejhi dhe sellem këtë gjë e ka shprehur në hadithet sakta dhe ka treguar që lënë namazin është mosbesimtar. Ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem: "Alladhi bayna na wa bainuhum salafaman tarakaha faqad kafar." Sot beisa në mëditëshë dhe tyre, është namazi. Kush e lejon ai ka mohuar këtë. Ka bërë kufër, thotë profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Domethënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar në hadith që në namaz është kufër. Bain ar-rajul wa baina ash-shirki wal kufri tarku as-salah në vet personit dhe shirkut dhe, shirku dhe kufrit dhe kufr në namaz. Për më tepër, në namazi është kufiri ndajs në vet shirkut dhe kufrit njerëzit. Edhe ky kufër për cilin flitet në to hadith është kufri i madh. Sepse ë kufri në argumentet e Kuranit dhe Sunnetit kur përmendet, kur përmendet, fillimisht qëllimi i tij është, qëllimi është, është kufri i madh, dhe shirku, shirku i madh. Edhe këtu po jashtojnë raste kur ka argumente të tjera që e vërtetojnë, pastaj më mbraptë që ky është kufri i vogël. Siç thuhet për shkakun ka Shka thënë për vetën e Sallallahu qitaliu muslimi kufur ta vrasë muslimanun se ta luftosh muslimanun është kufur qartë këtu e thon dietar kush kufur i vogël pse në pamjen e jashtë me këtu duket kufur kufur i madh me po duke shikuar argumentet e tjera janë ato tjera të cilët gjykojnë që këtu qëllimi me këtë fjalën kufur është kufuri vogël kuprimadh edhe pse në pamjen e parë fjala kufur ka kuptimin që është kufuri i madh qartë dhe ka argumente të tjera nga Kur'ani nga Suneti për çështjen e vrasjes që, që është kufuri vogël dhe jo i madh kuse për çështën e namazit nuk ka argumente tjera të cilat vërtetojnë që ky shkufur i vogël dhe jo i madh. Përkundër se argumente të tjera e mbështesin këtë ide. Edhe është një hadith tjetër, edhe pse disa dietarë këtë kanë konsideruar të dobët, që thotë kush e lënë namazin ai ka dal nga feja. Kshush, kshush teksi. Kësala, ka kush është, kush tekstin? Men tarku salla faqad kharja min al millah. Kush e lënë namazin ka dal nga feja. Ata kanë konsideruar të dobët. Për ty është i halal bania, Allah më shofë ka konsumuar hadith dobët. Edhe një dietarë diskutonte me sheh Albanin për të çështje, çështje kia hadithit. I thoshte, i thoshte dhe dhe më sheh, do të thonë që hadithi që përmban një kuptim të sakt, i cili është vërtetuar në hadithe të sakta, a nuk forcohet dhe bëhet si i, i sakt? Son, të të hadithet, sepse, të, I thotë që normalisht, domosipas sipas rregullit që ti ke vendosur në hadithe që ti saktson, do ta bësh të saktë tek hadithët, sepse po të kuptimi ti është i saktë dhe sheh Albani përdor të metodë. Kur shikon një hadith që është i dobët dhe kuptimi ti ekziston hadithe të tjera To i quen, dhe, quen shawahit, shawahit si uh, Argumente tjere dëshmuasit që dëshmojnë për vërtësine hadith Dhe pse vetë zinë gjirit tjesh i dobet Dhe kjo njifet në, në pushën hadithit Dhe ka i qërtuar që i helbani për të dojtë gjerit Dhe pse tje bënë dobet të, të hadith Kur ka të hadith tjera një I gjmaju medit dy Që dëshmojnë për kuptimit i hadithit Dhe kjo hadith vërtet, që që da, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Në kuptimin e tijë, sepse është të vërdetuar në argumentet tjera Gjithashtu për argumentet e që të regojnë që lënsin në marës dhe është mos besimtar është fjela Allahu subhanu ta'ala Që thotë Jo me ju këshëfuan së akim O ju daun e ilë së gjudi Fëla jë së të tijun Atë ditë, kur zbulohet para kamba Doftohen ata për bërë seshde Por nuk kanë mundësi Khashiatën abësarohum të rëhëqum dhille O kadë kanu ju daun e ilë së gj Fashja atëpçarum thot syrën e tyre thot sulëtyen për ulur nga frika. Tërhaqum dhilla, ata të ishin ikambuluar thot poshtrimi o ditën e gjykimit. Ua qad kanu idaun li suljud, ata uftuon për të bërë search në dyja kur ishin të shëndosh. Nuk ishin të smurë. Në zben, pra në dhe Allah i Madhura, nuk u zban. Prandaj Allahu madhur nuk ka anëson ditën e gjykimit për search. Kjo tregon se një person që s'ka si bërë search te Allahu ditë e gjykimit, ai s'ka shans të bëjë search dhe ai që personi që s'ka si bërë search te Allahu në dyja mka muniti bësesi zotnë në gjykimin sepse është treguar në hadith saktë që dini gjykimit do të thrasin të tërësi do të thotë të shkojë çdo popull tek ajo që ka adhuruar do të shkojnë gjithë popujt e idhujt e tyre do të ngelen vetëm muslimanët dhe, dhe munafiqët dhe ata që kanë adhuruar Allahun vetëm nga ehli kitabit edhe që më parë që kanë, kanë adhuruar Allahun vetëm si qomë shokë do të vië Allahun e Allah madhëruar jo jo në, jo në pamjen e tij të vërtetë do të thotë unë jam zoti i ujë thon ata në, në rrugën e Allahut për teje ne kemi shenjë që njohim zotin ton Po derthë, vjen Allah pamën e vërtetë dhe, pa dhe zbulon para Kamit dhe i bie në sy të gjithë besimtarët, të cilët i kanë bërë sër ç Allahun në dynjë. Ne tregon e një kuranor që ata që i kanë bërë sër ç Allahun në dynjë, s'ka mundësi me i bërë sër ç atë ditë. Kë tregoj që i përsëritin se ka bërë sër ç Allahun kur në dynjë, s'ka besimtarë, hy vajtë këta. Të cilët i bën sër ç Allahun, sepse s'uajë Allahun mundsin ti bëj sër ç Allahun atë që s'i bërë sër si ç në dynjë. E kuptuat argumentin? Kuptuat argumentin? Gjithashtu, numri argumenten të shumë të fortisht dhe Këtë djetarë kanë shu të libra të tërë për të qështje, që kote vjetra? Një pargumente më të qartë për të qështje është i gjmau i umedit islam, karën dhe kordë në mëdhën qënë kone sahabëve, edhe këtë i gjmata të tërguar djebim në abdhilla, këtë i gjmata të tërguar nga buhurera, këtë i gjmata të tërguar dhe nga tabinët, këtë i gjmata të tërguar dhe shekhun Temije, të thajmë të mije, Edhe në fund tyre dash kemi bazë të tjera, domethënë kanë mbi 10 dijetare që kanë transmetuar ixhmaun në ummetit që lënë së namazit nuk është besimtar. Këtë gjë kanë treguar domethënë ta, edhe tregon domethënë sahabët tregojnë që nga eburret ashtu domethënë dhe xhabi gjithashtu që sahabët nuk konsideronin ndonjë punë lënien e saj kufër përveç namazit, që po t u linte ishte kufër, por në namaz nuk konsideron asnjë punë tjetër kufër nëse u linte përveç namazit. Kufër domethënë që nuk kishin kontradiktë me ta fuçi lënën e namazit është prej kufrit të zot të madh do vjen. Kupton edhe për këtë unë nuk kam parë dyshim. Tash i kush problematika mm -hmm. do që thon këta, kush thotë që ai që ai personi që nuk e quajnë qafën e namazit në është murxhia. I fatisht nuk themi që çdo person që thot lënëse namazin që vjes murxhin, nuk e themi të vëgje. Jo çdo person që nuk e quajnë qafën e namazit të murxhin. Kupton? Por themi ja ata personatë të cilët thonë që nëse në maraz nuk është nuk është e virë, atyre u kanë hyrë dyshimet e murrgjive. Pse? Sepse ata të cilët thonë nëse në maraz nuk është e virë, ata përdorin të njëjtat argumente që përdorin e murrgjjet. Një argumente. Marrëse argumenta ata thonë do dalin nga xhehenemi një person i cili thotë nuk ka punuar punë mirë kurrë. Një kur. argumente përdorin ata që thonë në shëfir, nëse në maraz është e virë, një argumente përdorin e murrgjjet. Domthonjë se ky është argument që nëse në maraz është e virë, atë ky është argumente, shëfir, ky argumente për murrgjjet, domthonjë që ku është çka pjesë e imanit. Me çart kush problematika? Pastaj këtu kanë njerëzit, disa thonë jo, ky s'është gjogë me murxhije, por unë vetëm për ne thon. Ata thënë zemi, po, dakord, por eku ti si me murxhive, ne e themi do të përherë nuk e murxhij, sepse ka pas për dietarëve, ka pas për dietarë që thoshin lëngsin e mas nuk u shefir, lëngsin e mas nuk u shefir. Kupton? Ka pas për dietarëve celv që thoshin lëngsin e mas nuk u shefir. Dhe ata normalisht nuk kanë gjin murxhij. Çart? Për i tyra kanë mamaliku. Nuk ka shans të ti murxhij por mar argumente murmurxhiveve vet, si domethën ai nuk i panonte. I hite poshtë. Dhe i pyeti domethun, kështu që 40 e çark ky dek sënjërat para që mos domon më kalojnë në temë tjetër që jo çdokush që thot nënsinë e mazit nuk është, është murgjive, por, e virësh murmurxhi. Por ai e thy poshtë me rrugve. Po qesë do të parnoj argumentet e murmurxhive, nëse njëta argumente përdorin, ata që thon nënsinë e mazit, qe afim, mar argumente murmurxhive. Po gjithë do të parnoj të gjitha doturi mirë të shkruajtë do të shkruajsa rrugë. Nëse ai do të u kthej përgjigje argumenteve e murxive, atëra i ka kthyr përgjigje dhe argumenteve të veta, kur ai thotë domosë që nëse namazit nuk është çfarë, ka kthyr përgjigje vetëzvet. Kështu që një argument ose është argument, për çdo gjë që përmendën të, ose është ose nuk është argument. Nuk ka mundësi domosë që ti të ke argument për mua, këtu ku unë përcjell mua, këtu nuk u përcjellu është argument. Në çart, edhe kthej ide ka treguar sheh sebra hawale të librave të vahirit ulirxa, kthe që treguohet tashi domosë Pse ata nuk fondi ata që çdo kush i thon lënëse në marr dukur shefira ish murxhin. Nuk e ka thonë dolgje. Po thonu ka hyr këtyre njerëzve dyshime të murxhive. Të njëjtë dyshime që kanë pas murxhjet, në oni biçti kanë edhe këta. Por normalisht këto sa njerëz ata, domethënë nuk hecin mes këtyre dyshimeve. I largojnë ato sepse kanë të qartë çmava në mëjet Islam që imani probohet nga fjalët nga vepra. Edhe thonë që pa veprë nuk ka iman. Po ne diten një të, të kohë thonë Shekëdanya në xhehnem një personi që s'ka bërë vepra. Dhe fillojnë pas sedmë do ja bin diçka shpjegimi domthonë që janë të gabuar normalisht, por që në mrisin nuk janë të humbur. Ata mundin të gabojnë shpjegimin e hadithit, por jo se janë të humbur. E qartë? Kjo duhet të jetë e qartë. Pika tjetër, si ka mundësi që selefët të bien në kortë për një çështi që ajo është e tillë, edhe dalin pas dietarën me brapa, edhe do të thonë domthonë që u dhanë të kenë dy mendime. Kështu Ka ndonjë gjithse se levet, që nënsin e Amazi Çafir, paso dalin mbrapsa disa disa dietar, thonë që ai nuk është shefir. Them kjo ka mundësi, ka ndotë dhe në çështje tjera, dhe mundësia e kësaj është sepse, domethënë dietar dhe pse në dietar që nuk do të thotë që ata janë absolut ndjen e tyre, që di çdo gjë. Ka mundësi dietari, disa gjë nuk e di. Nuk e di që ka ka xhma për sa hapve për të thënë çështje. Edhe nxjerr jetë mendimin e vet për të çështje. Kupton? Kështu që kjo është e mundshme dhe kanë treguar dietarë shumë çështje, për të cilat në vërtet ka xhma edhe njerëzit nuk e dinë që ka ixhma, dieta ar ka dieta që nuk e dinjë që ka ixhma e sjell si një mendim i cili është i gabuar në vërtetë. Kyç që ne respektojmë dietën apo mendimin e ixhma dietaren por diën që ka, kurse mendimin e tij nuk e pranojmë. Sepse bimun e sëmi i xhmaun. Meqart, do thon them si shkurtimisht kjo është